Sayyidi al-Mursali Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Ammar Ayuhal mu'minun Ittaqu Allah Uusikum wa iyaya bitaqwa Allah Faqad faazal muttaqu Muslimin dan musliman Muda halirahmat Allah subhanahu wa ta'ala fi dalam subah hadid an adi ibn hatim radhiyallahu anhu yaqul kuntu 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa jaa'ahu rajulani ahadu huma yashku al wal akhar يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العيد إلى مكة بغير حفير وأما العيدة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب wala turjuman yutarjimula summa layakulanna lahu alam utika malan falayakulanna bala summa layakulanna alam ursil ilayka rasulan falayakulanna bala Fyanzur an yamin, fala yara illa na. Thumyanzur an shimal, fala yara illa na. Falyatqiyan ahdumul na, walau bishq tamr. Fainlam yajid, fakalima tayiba, atau kama kall Hadis Sahih, riwayat Al Bukhari daripada Adi bin Hatim radiyallahu anhu kata dia aku duduk di sisi Nabi sallallahu alihi wasallam tiba-tiba datang dua lelaki. sahabat Nabi nama dia Adi bin Hatim dia cerita satu satu cerita ketika dia duduk dengan Nabi sallallahu alihi wasallam satu hari ketika dia tengah duduk dengan Nabi, tiba-tiba main dua laki-laki. Ahaduhona, yesko lah ayah, soang main mengadu hidup susah, main jumpa Nabi, main mengadu tentang susah dia, tentang miskin dia. Walakhir yesko qat'ah sabil, soang lagi main mengadu tentang masalah Rompak samun yang menjadi-jadi. وقال رسول الله صلى الله عليه maka bila nabi sallallahu alaihi wasallam dengar aduan daripada dua sahabat ni satu gaduh dia miskin dia susah dapat 2 ringgit tak ada nak makan minum keluarga pun tak cukup dan dia kepada nabi nabi dengar satu orang lagi pula kata apa nak jadi ni ya rasulullah Negeri tak aman, berjalan sana sini, ada kisah samun, ada teh rompoh merata. Dua-dua ni sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW respon. Nabi kata, Amma qat'u sabil fa'innahu la ya'ti alaika illa qalil hatta takhrujal air ila makkah bighairi haqirna. Nabi kata kisah zamun ni tak banyak. Ada, bukan tak ada tapi tak banyak. Nabi kata. Tapi sabar Ustaz, Nabi kata menjelang kiamat esok tak ada lagi samun-samun ni. Nabi kata begitu. Nabi kata memang betul, kisah ni ada kisah zamun, kisah curi, kisah rompak, kisah ada. Nabi kata, tapi in da qalil. aja, tak banyak sangat. Tapi Nabi kata tunggu sahla hatta takrujal ayr ila Makkah bi ghairi hafir. Nabi kata tunggu sah. Akan sampai satu masa esok ni tak ada kisahbun ni sehingga kan satu rombongan perdagangan daripada Makkah nak mai sudah tidak ada lagi siapapun samun dia walaupun dia tidak ada hafir, walaupun dia tidak ada pengawal yang ekspot dagangan dia makna dia Nabi SAW Nabi SAW Nabi kata menjelang kiamat itu tak ada kisamun ni pasal apa tak ada satu pasal menjelang kiamat di antara tanda kiamat itu ialah orang bakat jadi kaya maka bila kaya dia tak perlu samun hak orang lagi satu yang kedua menjelang kiamat diantara tanda kiamat juga Islam akan tertegak keadilan Islam ni akan tertegak maka ketika itu tidak ada orang yang berani menyambung makna dia menjelang kiamat kisah ni selesai Nabi kata sabar sah Wa amma Nabi kata dan ada pun masalah miskin tadi di masalah susah tadi ni fa inna sa'ah la taqumu hatta yatufu ahadukum bi la yajidu man yaqbaluha minhum Nabi kata menjelang kiamat itu tak ada orang susah sehingga kan pada masa tu akan berlaku satu keadaan di mana orang kaya duk baru harta nak sedekah dekat orang pusing habis satu kampung tidak ada orang yang nak terima sedekah dia Macam apa? Macam pakat kaya belakang entang kalau kita tengok di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis menceritakan di antara tanda-tanda besar nak jadi kiamat ni di antara tanda-tanda besar dia sampai ketulan mah dia timbul daripada perut bumi habis sahih jongkong mas cimbai daripada perut bumi perut bumi sehingga kan tidak ada orang miskin pada masa tu pergi Di rumah dia ni pun ada mas ketui Di pergi rumah dia ni pun ada ketui mas pergi rumah semua orang kaya belakang pada masa tu kalau sekiranya satu orang ingat nak buat kebajikan dalam bentuk sedekah tidak ada orang yang akan terima kerana semua kaya Nabi SAW tahu dekat dua orang sahabat yang main jumpa Nabi Yang mengadu tentang masalah kan, Yang mengadu tentang masalah miskin Nabi kata dua benda ni menjelang kiamat selesai Nabi kata, pasal apa? Kerana semua orang jadi kaya Bila semua orang kaya, tidak ada orang akan merompak Bila semua orang kaya, tidak akan ada orang miskin ما شاء الله يعني النبي قد أبقى ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه hijab wala turjuman yutarjimulah nabi kata masalahnya ialah apa? kita ni yang esok ni akan mati yang lepas mati akan hidup balik di depan Allah Subhanahu wa taala bila kita hidup balik di depan Allah kita duduk berdiri di depan Allah yang pada ketika itu tidak ada hijab yang menutup kita dengan Allah nabi kata Nabi kata ni hak jadi masalah ni bukan hampa punya masalah ni kecil masalah miskin dengan masalah duk kena samun ni kecil masalah besar ni apa dia masalah kita bangkit di mahsyar esok kita duk mengada Allah subhanahu wa ta'ala itu masalah besar Nabi kata yang pada ketika itu diantara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada hijab kita esok di hari akhirat boleh tengok Allah Begitu. Dalam hadis lain Sahabat tanya Nabi Bagaimana keadaan kita tengok Allah Hari kiamat esok ni Di akhirat esok ni Nabi SAW tunjuk ke bulan purnama Nabi kata nampak bulan tu Demikianlah hal kamu tengok Allah esok ni Macam mana aku tengok bulan nampak terang Macam itulah aku akan tengok Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terang wala turjuman yutarjimulah dan di antara kita dengan Allah pada masa itu tidak ada penterjemah kita bercakap Allah faham Allah bercakap dengan kita kita faham bagaimana keadaan dia tunggu masa itu kita akan tengok hakikat sebenar yang dikatakan melihat Allah subhanahu wa taala itu Nabi kata di situlah masalah dia. Masalah dia apa? Summa la yaqul alam utika malan. Nabi kata yang masalahnya ialah ketika kita do ngada Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya kita. Allah tanya apa? Allah kata alam utika malan. Tidakkah dulu di atas dunia dulu aku ada bagi harta pada kamu? Kita di akhirat esok ni, Allah tanya balik kita. Eh, hey, dia kata, hang masa hidup, masa dunia dulu. Ada tak ada aku bagi harta dekat hang? Bala. Nabi kata, pada masa itu, kita akan jawab dekat Tuhan. Ya, kami dapat harta, masa harta dunia dulu. Summa layakul alam ursila ilaika rasulat. Kemudian Allah tanya lagi kita di akhirat esok, Allah kata dulu, semasa orang hidup di atas dunia dulu, tidakkah aku ada hantar rasul Nabi kepadahan? Yang minta hidup di atas dunia dulu, ada tak ada terima amanah daripada Nabi. Enam puluh tahun, aku bagi umur orang di atas dunia dulu. Tujuh puluh tahun, aku bagi orang hidup di atas dunia dulu. Dalam masa enam puluh, dalam masa tujuh puluh tahun dulu, ada tak ada orang pernah dengar apa-apa pesan daripada Rasul aku, daripada Nabi aku? Tuhan tanya kita. Dia tanya masa hidup atas dunia dulu ada tak ada aku bagi harta? Kita kata ada. Tak banyak pun sikit. Kita ada duit. Tak ada macam mana kita nak hidup keluarga ni? Kalau tak ada macam mana kita nak berkeluarga? Lah. Kalau tidak macam mana kita nak ada rumah? Kalau tidak macam mana nak pergi makan anak bini? Maknanya macam hidup atas dunia kita pernah menerima harta daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku di depan Allah. Allah tanya lagi. Ada tak ada aku hantar Nabi dekat hampa dulu? Hak mana dan jumpa Nabi satu pasir. Hak kita tak dan tengok Nabi. Kita melihat hadis-hadis Nabi. Ada tak tak hampa terima Nabi? Ataupun ajaran Nabi? Mereka hampa hidup di atas dunia dulu? Fala yakulanna. bala Jawab manusia apa? Ya. Bahkan. Kami tahu ada satu Nabi. Nama-Nabi Muhammad SAW. Diutuskan kepada kami. Ada fayanzuru an yaminihi fala yara illaanna nabi kata pada masa tu manusia yang tuhan tanya ni beralih tengok belah kanan dia tidak ada yang dia tengok di sebelah kanan dia malaikat api summa yanzuru an shimalihi fala yara illaanna beralih balik kiri serupa juga api masa tu manusia ni bila Allah tanya tu tanya tu kena Allah kata, aku bagi tak harta ke orang dulu. dulu? Ada bagi. Aku hantam tak nabi dekat orang dulu? Ada hantam. Dekat tu, Tuhan tanya, manusia ni beralih balik kanan nampak api, beralih balik kiri nampak api. <Syukur> <Syukur> nabi kata, maka aku pesan dekat hamba semua, takutlah dengan api neraka Nabi SAW kata, aku pesan dengan apa semua, takutlah kepada api neraka itu. Walau disyikki tamrah. Walaupun dengan sedekahkan sebelah buah kurma. Maknanya, kalau betul kita takut dengan adab Allah, ajak diri kita ni, biasa memberi. Dia tak suruh kita sedekah sampai satu kontena buah kurma bagi orang miskin makan dah. Tak, tak mampu kita. Kalau kita mampu tak tak sebelah buah kurma aja bagi dekat orang, bagi. Nabi kata. Pasal apa? Fa in lam fa bi Nabi kata pasal apa? sedekah sebelah kurma itu menyelamatkan hang daripada api neraka. Kalau sedekah sebelah kurma pun tak boleh, Nabi kata fa bi kalimatin thayyibah jadualah biar mulut kita bercakap benda baik-baik. Kalau sampai nak sedekah tak ada apa, kita ni tak ada apa, kita ni pun duk tunggu orang yang sedekah kat kita. Nak harap kita sedekah kat orang tak ada apa. Kalau dah hang sampai taraf tu punya teruk, Nabi kata tak apalah sabiqalimatil thayyibah. Hang kontrol diri cakap benda baik-baik itu juga merupakan satu kebajikan yang boleh menyelamatkan hang daripada api neraka Allah Subhanahu Muslimin dan muslimat yang dirahmati ya Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat kepada Abi Musa kata dia al-nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun yaqūf ar-rajul fīhi biṣ-ṣadaqah min az Sumpah, tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripada mereka. Dan dia melihat seorang lelaki, diikuti oleh 40 wanita, yang berlari bersamanya dari kelompok lelaki dan kelompok wanita. Jadi pada Abu Musa radhiyallahu anhu, kata dia Nabi saw. Nabi katakan, "Mengenai pada manusia satu zaman, di mana pada masa itu satu orang membawa emas, ketui." Eh memuskin dalam kampung dia nak bagi sedekah summala yajidu ahadan ya'khudhuha minhu kada seorang yang mau mai ketui dia pasal apa semua orang kaya pada masa tu makna dia apa sedekah sudah takleh buat pada masa tu makna dia apa kalau nak sedekah sebelum mai masa tu Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Wujurah al-Rajul al-Wahid yatabuh arba'unam raat. Bila dah mai keadaan tu, keadaan semua orang kaya, tapi nak bagi sedekah tak ada siapa yang mau terima. Pasal semua pun dah kaya dah. Bila sampai keadaan tu, hang akan tengok Nabi kata, satu orang lelaki diikuti di belakang dia oleh arba'unam raat, diikuti di belakang dia oleh empat puluh orang perempuan. Bila dia mai zaman tu, dia mai zaman kiamat dekat ni, mai zaman semua orang Allah bagi jadi kaya ni. Bila mai pada zaman tu, apa jadi dia kata minqilah cerijal, wakas rapih nisa. Laki-laki ni cukup sikit. perempuan punya ramai. Satu laki-laki 40 orang tu dia yang datang. Air bunga masa tu seno, air bunga masa tu seno. Tak gaduh cari dia balik. Kan? Makna dia apa? Bila berlaku macam tu kiamat sangat hampir. Kiamat sangat hampir. Hari ini pun kalau kita tengok banci penduduk, ratio laki-laki perempuan dah menunjukkan ke arah itu. Banci penduduk hari ini, ratio nisbah laki-laki perempuan sudah menunjukkan ke arah itu. Ke arah nak pergi jadi satu laki-laki, 40 perempuan. Dalam satu hadis lain, nabi pergi satu laki-laki, 50 perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dan sebuah hadis riwayat kepada Aisyah radhiyallahu anha kata dia anna ba'd azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam qulna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuna asra'u bika luhuqa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam atwalu kunna yadan fa khasabatan yazra'unha Fakat Sodah, aturlahna yada, fagelimna bagedu, anma fakat tula yadha al-cadqa, wakat asraana luhukan bi, wakat tuhibu cadqa, al-kamalah hadis rahim, riwayat Bukhari. Dari pada Aisyah, Rabbil Allahu anha, kata Aisyah, setuhabin. Isteri-isteri Nabi Nabi-isteri ramai Satu hari Isteri-isteri Nabi Ini mereka tanya Nabi Pakat-pakat tanya Nabi Mereka kata Isteri-isteri yang ramai ni Aisyah ada Saudah ada semua ada-ada sekali ni... Pakat tanya Nabi... Ya Rasulullah... Esok ni... Esok... Di hari akhirat esok ni... Antara kami ramai-ramai ni... Siapa yang dapat keistimewaan... Mula sekali jumpa Nabi... Di akhirat esok ni... Semua isteri Nabi... Dalam ramai-ramai ni... Siapa yang akan diberi keistimewaan... Mula sekali jumpa Nabi... Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya macam tu oleh isteri-isteri dia Jawab Nabi Dia kata yadan Nabi kata Hak mula sekali akan jumpa aku di akhirat esok Ialah hak tangan paling panjang Nabi jawab dulu tu Nabi ni dia beberapa hadis kita ni jumpa Dia dengan isteri ni dia melawak Dia melawak Dia lawak lari dengan Aisyah Hadis cerita Aisyah, Aisyah muda-muda kawin muda, dengan Nabi merah lebihlah, lah muda ajak Nabi jogging Nabi kata jom adalah hadis cerita bila Nabi berlari itu so, Nabi lari berakhir bagi Aisyah tinggal belakang bila Aisyah tinggal belakang ini dia buat muka, lalu macam nak teriak lalu apa-apa pula, manja merah Nabi buat bagi seluruh, bagi dia potong bila dia potong, dia seronok lalu boleh bayang tak macam mana harmoninya rumah tangga Nabi kita hari ni kalau isteri kita kata abang jom kita pi jogging mengajar anak jogging hampir duk ajak aku buat apa omel jalan bini nak pegang tangan pun tarik pendak eh jadi bang gede tu kan tak tuno no Nabi SAW alaihi dia dengan isteri-isteri dia, dia pernah nak kirim isteri dia dalam apa nama perjalanan dia pesan dekat kawan nak tuntun nak tuntun kenderaan isteri dia naik dia kata hati-hati dia kata atas kenderaan ini ada botol-botol kaca mudah pecah dia, dia mengibaratkan isteri dia ni macam botol kaca perejai mudah pecah dia kata bawa ala ala orang um, perempuan dia ada di atas bawa ala hormat Nabi begitu kepada isteri-isternya so hadis kita baca malam ini di kalangan isteri-isteri Nabi ini bakal tanya Nabi ayyuna asra'ubrika lu'hauqa di antara kami di siapa yang paling awal dapat jumpa dapat jumpa Tuhan di akhirat esok Nabi kata akwalukunna yadan Nabi kata siapa yang tangan dia paling panjang dialah yang akan dapat jumpa aku dulu di akhirat esok ni dialah orang yang mula-mula akan jumpa aku di kalangan hampur semua isteri-isteri <tik> Nabi bila dengar macam tu Nabi kata pergi cari ranjin kayu pakai duk sukat tangan merah <tik> Nabi melawak Nabi melawak Ya, Isteri-isteri ni pun dengar-dengar pi ambil arkin kayu, suka tangan hang tanda dekat mana suka tangan, suka pakak duk suka nak cari siapa yang tangan paling panjang sebab Nabi kata isteri hak tangan paling panjang dia akan mole-mole jumpa dia di akhirat esok ni. Fa kanat Saudah atwaluhunna yad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, suka-suka tengok-tengok Saudah, isteri Nabi yang bernama Saudah. Dia lah yang tangan panjang sekali. Oh, dia bakal tak dapat paham Tangan dia yang panjang sekali. Kata Aisyah, apa? Fa'alimna ba'du. Oh, lepas tu baru kami faham maksud Nabi kata ni. Maksud dia apa? Anama kanat qula yadihah as-sadaqah. Maksud Nabi bila Nabi kata hak tangan paling panjang tu yang akan menjadi orang yang mula kali jumpa Nabi ialah orang yang paling banyak bersedekah. Itu maksud orang yang tangan paling panjang. Kata Aisyah pula apa? Dia kata wa asra'ana luhuqan bih. Jonggo. Dia kata Saudah akan menjadi orang yang paling mulia sekali jumpa Nabi. Pasal apa? Wa kanat tuhibbu sadaqah. Kata Aisyah kerana di kalangan isteri-isteri Nabi, Saudahlah orang yang paling pemurah, suka bersedekah sekata so, tollah nabi kata orang yang tangan paling panjang dialah yang akan mula jumpa aku di akhirat esok ni kebetulan saudah dia pun tangan dia paling panjang dan kebetulan dia pun merupakan isteri nabi yang paling kuat bersedekah dan kuatnya saudah bersedekah ini diakui oleh aisyah radhiyallahu anha maka aisyah kata memang benar saudah lah yang akan menjadi orang yang mula-mula dipertemukan dengan nabi di akhirat itu. Muslimin dan muslimat dirahmatullah kelihatan hadis-hadis sahih riwayat al-Bukhari. Diketimpulan pada tiga hadis ni apa dia tuan-tuan? Biasakan. -tuan? Bukan suruh banyak, bukan suruh banyak. Mai ni sambil nak keluar depan, dok pang pun tak apa, bubuh dalam tabung daripada tak bubuh. Sambil nak keluar seringit, bubuh dalam tabung. Tak rugi tuan-tuan, bahkan untung. Kesempat akhirat isu kita akan tengok nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Membudhalah mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. insyaAllah kita menggunakan Bahru Madin Jilid 19. Bahru Madin Jilid 19. Muka surat 17. Muka surat 17 bah majale fi zihar al Iaitu Ba' yang datang pada menyatakan hadis dia menunjukkan atas Kehilangan ilmu agama Di antara tanda kiamat itu apa dia? Di antara tanda kiamat itu Ilmu Tuhan ambil balik Ilmu Tuhan ambil balik Yang hari ini kita duk belajar Kita duk reti ilmu agama ni Tuhan ambil balik Sehingga kan dia akan mai satu masa Satu zaman esok ni Orang tak reti uang Dua ada di dunia Ketahuilah saudaraku tiada sayugia bagi seseorang yang ada di sisinya suatu daripada ilmu bahawa disia-siakan ilmunya dan fahamnya itu ha, dia berita yang tu satu orang yang Allah bagi ilmu dekat dia jangan sia-siakan ilmu itu dia nanti bandiru anni walau ayah sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. kita dengar betah agama esok kita kena sampaikan Hari ni kita main masjid Malam ni kita dengar satu dua benda agama Esok pergi pejabat Habak dekat kawan pejabat kita Eh, kamu pernah tengok cerita lah Isteri Nabi ni Di antara isteri Nabi ni Satu nama dia Saudah Dia ni akan menjadi isteri yang pertama sekali di, Dipertemukan dengan Nabi di akhirat esok Kamu tahu apa? Cerita dia macam ni Saudah ni macam ni, macam ni, macam ini. Itu ilmu Itu ilmu Dan kita sampaikan kepada Member pejabat kita Sesiapa juga dia kata yang Allah bagi ke dia ilmu Kalau dia sia-siakan ilmu itu Dan dia sia-siakan paham dia tentang agama itu Maka rugi dia Bukan saja rugi dia Rugi ilmu itu tidak berkembang Begitu Maka dengan meninggalkan berbimbang Ataupun dengan jaga memberi faedah bagi ahlinya Supaya tidak mati ilmu itu, maka membawa yang demikian itu kepada hilang ilmu. Apabila kita mengambil sikap apa dia, tidak mengambil paedah daripada ilmu kita. Kita tak sebarkan, kita tak kembangkan, kita tak bagi orang lain tahu ilmu yang kita tahu, maka akhir apa jadi, bila kita mati, ilmu ada, ada kat kita, pih sekali dengan kita masuk kubur. Tapi kalau ilmu yang kita ada, kita bagi dekat bini kita. Kalau ilmu yang kita ada, kita bagi dekat anak kita. Kalau ilmu yang kita ada, kita bagi dekat orang yang ada keliling kita. Kita mati pun ilmu tu ada pada isteri kita. Ilmu tu ada pada anak-anak kita. Ilmu tu ada pada kawan-kawan kita. Dan kadang-kadang kita pergi dapat kawan-kadang ada ilmu dan suka berkongsi ilmu ni. Satu hari dia tak ada kita berasa dia tak ada. Kita berasa dia tak ada Kita boleh kata eh saya ni satu benda lah, saya kehilangan Dulu saya lepas semayang subuh di masjid Saya duduk dengan kawan saya ni Nama apa? Nama Pak Lech Kawan saya ni Nama apa? Nama dia Pak Lech Kawan saya ni Saya selalu lepas semayang subuh saya duduk dengan dia Saya baca Quran dia dengar Dia baca Quran saya dengar Saya tak berapa pandai Tapi dia pandai Quran Kalau saya baca dia boleh tegur dia baca saya boleh belajar daripada bacaan dia Tak tak dia ni saya berasa tu lah. Nampak tak tak orang yang berilmu Ada dia tu Membawa manfaat kepada orang lain Maka kan kita ada ilmu tak kongsi dengan orang Kawan kita ada ilmu tak mau kongsi dengan kita Kita mati kita bawa ilmu kita Dia mati dia bawa ilmu dia Maka ilmu makin kurang Dia akan muka bumi Begitu Hmm? Baik, dia kata yang melalimkan zahir jahil. Akibat dia apa? Makin ramai orang jahil. Maka tak heran kan, kita tengok hari ini. ayah hebat dari segi agamanya. Anak ni tak tahu jadi apa. Anak langsung tak mencerminkan ayah dia dulu ayah dulu masya Allah. dari segi reti agama dari segi faham agama dari segi amalkan agama dia dari segi susah payah mengembangkan agama dia ayah anak langsung tak mencerminkan ayah bahkan sampai satu tahap anak takut anak tu takut kalau orang tahu dia anak kawan ni dia takut pasal apa? pasal dia tak carry image ayah dia itu juga gambaran ilmu makin pukus gambaran dia begitu akibat dia apa dia? zahir kejahilan kerana ilmu itu hilang dia dengan sebab hilang ahli bila mati orang yang ada ilmu habislah ilmu itu yakni mati orang yang menanggung ilmu itu maka habislah ilmu dia maka apabila orang yang menanggung ilmu itu berbimbang, ambil berat juga dengan menyiarkan ilmu dan fahamnya itu apabila mati dia maka tidaklah mati ilmu itu satu orang yang mengembangkan ilmu dia mati, anak murid itu dalam. anak murid ni itu amal ilmu dia tu sampai mati dia boleh habang pula dekat orang lain ni, saya buat benda ini ini apa? pasal saya dengar guru saya dulu saya dulu mengaji kat dia berapa tahun dia pesan saya daripada malam saya dengar dia pesan tu saya tak tinggal pesan dia satu orang kata, dia kata, saya Alhamdulillah lah, saya belajar dekat ini dulu, saya tiga benda hadiah beritahu saya, tak pernah tinggal. Daripada hari saya dengar, sampai hari ini saya tak pernah tinggal. Dia apa dia? Dia kata yang pertama, semayang buha. Saya tak tinggal. Yang kedua, semayang witer. Saya tak tinggal. Yang ketiga, puasa tiga hari dalam sebulan. Saya tak tinggal. Sampai hari ini, dia kata, bila saya buat semayang doha, saya teringat. Benda ini saya dapat daripada dia. Sampai hari ini, saya tak akan tidur mereka setelah saya buat wikian. Saya buat, saya teringat dekat dia. Sampai hari ini, bila saya puasa, saya teringat aku tahu tentang puasa tiga hari ini daripada dia. Ilmu tu dibawa sampai ke mati. Ha? yang ini tidak hilanglah ilmu itu demikianlah disuruh syarak kita sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW alaihi di hadis al-Jirmini kata Abdullah ibn Amr bin, bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW alaihi nama dia Abdullah bin Amr bin Al-Aas radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya pada masa Hajjatul Wada'. Nabi ketika haji yang Nabi buat. Nabi buat haji sekali terakhir. Ya. Itulah haji pertama, itulah haji haji yang pengabih Nabi buat. Dalam khutbah Nabi ketika Nabi buat haji ini di antara benda yang Nabi kata bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ambil ilmu daripada manusia itu akan sebagai ambil cabut Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak angkat ilmu dalam bentuk cabut macam mana orang cabut pisau daripada sarung bukan macam tu daripada satu orang dia ada ilmu Tuhan pergi ambil tarik keluar dah Tuhan tak buat macam tu nak cabut ilmu ni Nabi kata yang dicabutnya akan dia daripada segala manusia seperti diangkatnya ilmu itu naik ke langit dengan tiba-tiba Tuhan tak buat lebih betul. Ataupun dihapusnya akan dia daripada dada mereka itu. Tuhan tak buat macam tu. Walakin yaqbidul ilma biqd al-ulama hatta idha lam yatruk aliman ittakhazannasu ruqusan jubala fasu'ilu faftau bighairi ilmin faddalu wa adallu. Nabi kata akan tetapinya Tuhan akan ambil ilmu itu dengan cara bagi mati ulama mati orang orang alim tak ada ganti mati sorang sorang sorang makin kurang makin kurang makin kurang orang alim yang ada di atas dunia ni dan matinya orang-orang yang menanggung ilmu itu maka hilang ilmu itu dibawa oleh yang menanggungnya ke dalam kubang jikalau sekiranya tidak orang yang menanggung itu mensiarkan akan ajaran ilmunya itu ha, kalau dia orang alim tapi tak mengajar orang mati dia habis ilmu tu tapi kalau dia orang alim dia mengajar orang maka ilmu dia berkembang dia mati ilmu ada hmm? dia adalah ni tetapi jikalau dia ajaknya maka tiadalah Tuhan ambil dan Tuhan hapuskan ilmu dia selagi mana ada orang alim dok mengajar di atas muka bumi ni maka selagi itulah kiamat ni tak dekat dengan kita lagi tapi akan sampai satu masa itu ni tak ada orang alim tak ada. Masjid kosong. Tak ada orang mengajar. Oh, dia jadi. Lalu pun berjadilah. Sikit-sikit. Lalu. Masjid tak buat apa? Mengajar mingguan pun tak ada. Mengajar bulanan pun tak ada. Ceramah tak ada. Apa orang tak ada? Masjid ni main semayang lima waktu saja. Semayang lima waktu pun semayang apa nama subuh ada empat orang dan lima orang yang lima waktu. Bom, masjid punya hebat. Kubah saja pun kalau jatuh. Ay, malu ada lima belas. Sah nanti mati sahih. Kalau jatuh. Kubah tu. Besarnya Kubah tu. Tapi semayang Maghrib ada tujuh orang. Maghrib tujuh orang ni semayang. Kehadiran semayang pun tak ada orang. Kuliah lagi lah tak ada orang. Tapi ustaz main mengajar main duduk. Duduk tu tunggu ramai dah habis semayah maharib duduk Ustaz ni duduk untuk tengok pintu lepas tu dia kata kat Cuk Bilai dia kata ada ada orang nak main ni Cuk Bilai kata dah doa mudah-mudahan ada orang main baru nak doa bagi orang main tunggu tunggu-tunggu-tunggu-tunggu dah lapan cukur lapan cukur tak nampak orang main diorang balik kata Cuk Siah pula dia macam mana ni Cuk Siah kata pulang kat Ustaz ni terpulang macam macam mana Terpulang. Kau-kau ustaz nak pulang pun boleh. <tid> tak ada orang. Tak <tid> ada orang. Baik. Ceramah. Sepenuh ada sepenuh-sepenuh tertentu. Main hijrah. Awal muharram nak buat ceramah. Main sepenuh isra' dan mi'rah. Nak buat ceramah cerama, tu cari ustaz nak ceramah. Tak ada. Ada ceramah. Empat lima orang tu lah. Empat lima orang tu penuh lah. Nak cari ustaz lain ni, nak cari, duduk mesyuarat, tiga kali mesyuarat, tak boleh nak cadangkan nama ustaz lagi. Ustaz ramai. Satu sekolah menengah, ada sepuluh orang ustaz. Satu sekolah menengah, ada lapan orang ustaz. Punya ramai. Tapi nak pergi cerama, tak ada orang. Berilmu, tetapi tidak mau menyebarkan ilmu. Tengah awak ni, filah mengajak muzik, oh tak boleh tak boleh. Entar tak apa tak? apa untuk apa entah tak apa anak no, tak boleh pula. semua boleh lah tak boleh kata anak no, tak boleh tak apa pun tak boleh tak boleh buat apa tak apa tak boleh, boleh. Pasipa, tak boleh, boleh tapi nak jawab pun tak boleh dia berkata tak apa lah ok tak apa lah macam ni terus cakap saya mengajar malin kutubah jemaah kutubah lagi tak boleh tak ...colonglah. Sebab kita ni kita... ...eh bukan tak mau tolong kita tapi tak boleh. Dia jadi macam tu. Pasal apa? Tak boleh. Adakah karena tak ada ilmu? Ada ilmu. Tapi pasal apa? Adakah dia terdekut tak mau nak sebar ilmu? Tak, dia tak terdekut. Masalah satu je. Apa dia? Keyakinan diri tak ada. Dia berasa tak lagi terlalu mengajak kalau silap macam mana. Eh tak lagi kotubah kalau baca-baca terlupa sebut rukun lagi jadi rukun mana dia duduk karang mata Allah tu jadi akhirnya tak boleh apapun alasan yang diberi hak tajuk kita duduk baca ni nak bagitahu apa dia ilmu makin pupus pasal apa? pasal tidak ada orang nak menyebarkan alim Muslimin lah, Muslimah yang dirahmati Allah. Maka dia ambil Tuhan agama ilmu itu. Yang ini jadi hilang ia. Sehingga apabila tidak ditinggalkan di bumi ini, satu orang alim pun yang boleh mengajar. Dan mau ia mengajar. Maka ketika itu, pupuslah ilmu itu. Apabila sudah berlaku yang demikian itu. Mengambil orang-orang agama orang-orang jahil. Jadi kepala dan jadi ketua agama mereka. Ha. Apabila ustaz-ustaz alim ulama al-adam ilmu ni, tak mahu nak mengajar pakat duduk lari, Orang perlu juga kepada orang mengajar, Maka dia pergi pegang satu orang yang bukan bidang agama. Suruh dia ni main mengajar. Kacau Dia boleh bercakap. Tetapi dalam tak cukup. Dia boleh bercakap. Dia boleh cakap dengan menarik perhatian orang. Tetapi ilmu tak cukup. Masyarakat ni tak ada arah itu sahaja yang ada. Dia pun panggil dia ustaz juga. Dia pun mengaji dekat dia. Maka apa jadi dia kata, maka ditanya mereka itu kepadanya akan hukum syarak, maka diberinya fatwa menurut fikiran dan kemahuannya, maka ditanya mereka itu kepadanya tentang benda ni, dia menjawab dengan ketiadaan ilmu cara syarak, maka menyesat mereka itu akan dirinya dan menyesat mereka itu akan siapa-siapa yang tanya dan tuntut dia. Dia bukan ustaz Dah apa panggil dia seorang mengajar, dia pun ada tengok tak ada apa mengajar, dia duduk pederai mengajar. Dia boleh baca ayat Quran, satu dua, dia boleh petik hadis Nabi, satu dua nampak macam ustaz, tapi dia bukan ustaz. Orang yang mai dengar, dia ingat ustaz. Tanya dia, dia pun tak tahu, tak jawab, tak tahu, biduk jawab macam tahu. Padahal dia jawab tu tak betul. Maka apa jadi? Dia sesat, yang dengar pun sesat sama. Punca dia daripada siapa? Punca dia daripada orang agama, ada ilmu tak mau mengajar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ada jadilah benda yang jadilah masyarakat. Jadi, benda. jadi. Bila jadi, dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW, bahayanya apabila jadi benda-benda yang macam ini. Kata Kirmidhi dan pada Ba'i ini, ada riwayat daripada Aisyah dan daripada Ziyad bin Labi. Dan katanya lagi, ini hadis Hasan lagi sahib. Baik masalah Dia kata awal mula-mula ilmu yang hilang itu Ialah khosyuk dalam semayang Dalam banyak-banyak ilmu ni Hak mula Tuhan ambil Daripada kita ni apa dia Khosyuk dalam semayang Sehingga kenapa jadi Orang semayang tak khosyuk Semayang sudah tidak khosyuk Tak kira Allahu Akbar Ingat macam-macam Tidak ada khosyuk Takbir Allahu Akbar saja. Dengar bunyi motor pun teringat motor. Pi kacau dulu tu. Poinat dia robong tu. Poinat nisaq lagi nak lari pi ke mana? Poinat kata pergi sebelah ada janji nak jumpa siapa. Teringat kata pagi esok jangan lupa pi pi kerja nak kena bawa sekian benda. Ai eh, teringat kata tadi bergaduh dengan bini balik ni nak kena minta sorry kat dia. Dia main, dia main dalam kepala ni seribu macam perkara yang menghilangkan khusyar kita dalam semaya. Tanya diri macam-macam, betul tak? Cik? Betul tak? Betul Dia main, dia main benda tu. Benda ni, Iblis, syaitan ni dia buat main. Kita takdir saja, masa itulah dia nak ingat segala-gala benda. Rupa-rupanya, rupa-rupanya Nabi SAW sudah sebut tentang benda ni. Menjelang akhir zaman. Yang pertama Tuhan nak angkat apa dia? Khoshyuk dalam sembahyang Baik, cuba kita baca cerita dia Bermula khoshyuk dalam sembahyang itu Terbilang dia satu daripada ilmu syarah Dan makna khoshyuk itu ialah tetap hati Dan tetap anggota Dan maksudnya ialah tetap anggota dan tetap hati di dalam sembahyang dan doa maka makna kata tetap hati dan tetap anggota itu iaitu apabila seseorang itu ada dalam semayang tidak adalah hatinya itu bercakap-cakap pada satu perkara yang bergantung dengan dunia tu yang kata kosong. bila takbir Allahu Akbar benda dunia ini tak ingatlah pernah tak tuan-tuan kita malam umur dah lima puluh lah pernah tak sekali kita semayang, kita takbir Allahu Akbar kita tak, tak ingat apalah dalam dunia tak pernah lagi 50 tahun dah umur ni. Semayang dah 20 tahun dah. Tak pernah lagi ni macam yang disebutkan ni kita tak pernah dapat lagi. Yang kata bila takbir Allahu Akbar ni kira kita ni solid dengan Allah tu. Macam mana tak terbayang dalam kepala kita ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah awasyah Dia kata maka tidak ingat akan kerja dunia lagi. Ni yang kata semayang ni sepatutnya begitu dia kata hal dunia ni putih habira dia di depan Allah subhanahu wa ta'ala macam ibarat kita nak katalah, lah orang yang dijatuhkan hukum gantung sampai mati orang yang dijatuhkan hukum gantung sampai mati hati dia macam mana masa tu masa tu tuan, tuan ni esok dia nak digantung esok pukul 5 dia akan digantung sampai mati malam ni putih 12 tonton tuan, tuan pergi jumpa eh dia tanya dia ni dia nak bagi tak BMW pajeri mau ke agak-agak dia jawab abang dia tak sepuh kita bujur <laughs> aku otak tu fikir nak kena gantung dia main buat main-main tu abang nak bagi BMW kat aku kan pasal apa pasal hati dia masa tu dah vakium dah dah kosong dah daripada ingatan hala ke dunia ni dah kosong dah dia ingat satu je dia minta minta ya Allah aku minta satu je ya Allah aku minta satu je bagi something miracle bagi jadi aku boleh meretas hilang daripada daripada penjara ni dia tersedar sudah doa ada di doa ada di apa nama London ke doa ada di mana lah. minta kalau boleh ya Allah kalau boleh ya Allah aku minta kepada-Mu ya Allah bagilah satu benda yang miracle benda luar biasa bagi jadi Ya Allah, aku minta ke hati dia tu tak mahu dah. ni cerita kata ni apa ni, ni ayah nak bagi bagikan, ni lot kedai dia tu ada di kota Damansara ayah nak bagi, ni semua dia tak mahu dengar, hal dunia dia tak mahu dengar, dia nak satu je dia nak Allah tunjuk satu miracle dekat dia, bagi dia tak hilang daripada penjara tu bagi anak libalin pun tak apa, kalau tak pergi London pun Baling pun tak apa. Bagi ada di baling. Celek-celek ni mana ni. Kupang ke? Baling ke? Kupang ke? Baling. Oh, wing. Bila, wing pun tak apa. Janganlah. Janji aku maktuhan bagi aku tak tak dalam penjara ni. Ya. Bagi apa? Pukul lima itu nak kena gantung. Tuh, ati tu, hati tu. Hati tu pada masa tu, tak ada lain. lainnya. Ingat Allah aja boleh tolong dia. Umpama orang semayang ni, dia nak macam tu. Bila takbir Allahu akbar tu dia rasa kebesaran Allah saja doa dalam diri Kebesaran Allah aja dia dorong sang ni aku nak dia Allah, Allah ni Allah, Allah Rabbul alamin, Allah Tuhan seluruh alam. Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Aku takut dengan Allah. Hati aku ditamoi nak lain aku ni Allah ampun dosa Dia nak menyentuh. Tak, tak menang dapat. Kita tak menang dapat secara teorinya kita boleh kata tapi tak pernah rasa manis beribadat macam tu tak pernah rasa inilah khasyuk dalam semayam khasyuk ni Allah ni maka tidak ada lagi khasyuk dalam diri kita maka tidak ingat akan anak isteri tidak ingat akan susah sakit dan sebagainya bila takdir Allah akbar, tak ingat dah anak bini sakit demam tak ingat apa dah dia ingat dia duduk di depan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ingat dirinya dalam kesempitan dan susah. Bahkan semata-mata ingat hatinya itu Allah SWT. Itu dia yang kata khosyong itu. Maka sota membaca apa yang disuruh baca oleh Allah. Dia baca ni pun dia baca ni yang Allah suruh baca. Dia baca ni dengan tertib, dengan sompan, dengan teratung. Dia ikut macam mana Allah mahu. Pasal apa? Pasal dia takut nak buat salah di depan Allah kita sembang bacaan di mana tahiyat ni tahiyat ni sampai makmum baru do assalamu alayna wa ala ibad bakillah tak boleh macam tu bacaan tu kira nak cepat nak bagi sudah tak bagi tak boleh macam tu sentet depan Allah tertib di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena tunjuk kita ni sangat bersopan di depan Allah. Maka maka pendeknya hati itu sentiasa tertad kepada hati-hati akan kerja yang disuruh Allah dalam sembahyang. Hati-hati dengan sembahyang ni. Ni sembahyang ni kita direct dengan Tuhan ni. Ibadah yang kita direct dengan Tuhan ni sembahyang. Kita duduk dalam saham nak semayang, kita duduk berdiri, tu so kita direct dengan Tuhan. Tidak ada perandaran. Kita mengadap Allah. Kita baca apa yang Allah suruh. Kita buat apa yang Allah suruh. Kita tak boleh menyalahi apa yang Allah suruh. Kalau betul-betul kita nak jaga tertib tu, kita akan baca satu-satu ni. Tentang hal semayang ni, kita akan baca satu-satu. Sampai ni duduk tahiyyat akhir ni jari nak duduk macam mana. Kita kita akan cari benar ni satu-satu. Sebab -satu. apa? Sebab kita tak mau buat mistik. Sebab ibadat ini direct kita dengan Allah. Tahiyyat ni macam mana? Nak geram jari kah? Nak bertemu jari hantu dengan jari ibu kah? Jari telunjuk ni nak bergerak ke tak kah? Jari tangan belah kiri ni nak duduk bagi ujung jari sama dengan ujung lutut kah? Ataupun tangan tu nak cekak lututkah macam manakah kita akan cari kita akan cari dalam hadis macam mana cara Nabi buat ketika Nabi semayak apa? bagaimana kita nak buat macam yang Allah suruh macam yang Nabi tunjuk ini di antara kesempurnaan semayak arti kita kuasa lapang kuasa lega kita tahu mula daripada takbir Rasulullah Ihram sampai bagi salam kita ikut exactly macam yang Allah ajak kepada Nabi Nabi ajak kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan hadir di dalam hati itu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berasa Allah ini Tuhan Maha Besar. Rasa. Maka sekalian yang tersebut ini adalah satu ilmu syara' yang awal-awal ataupun yang mula-mula akan hilang daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata di 'an Abi Darda radhiyallahu anhu kata. Ku'nnah mag Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, fashshaqah baccar ila sana. Diriwayatkan kepada satu Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nama dia Abi Darja radhiyallahu anhu. Kata dia adalah kami serta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba-tiba mendongok langut Nabi memandang matanya ke langit. Abu Dardaq cerita kami duduk dengan Nabi sama-sama ramai-ramai duduk dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi tengok naik ke langit. Shaqasa, shaqasa lam tengok terpacak naik ke atas. seolah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu sesuatu kepada Nabi, seolah-olahnya Nabi macam tengok naik ke atas macam ada something Tuhan nak bagi tahu. Begitu. Summa qala hada awan Yukdala sulaimu mina nas hatta yakdiru minhu ala shayt. Maksudnya kemudian, sabda Nabi saw. Nabi kata inilah masanya akan disambar ilmu agama daripada manusia. Tengok sahabat dok dengan Nabi ramai-ramai. Tengok, tengok Nabi lembut nak tengok kata. Nabi. Nabi. Nabi kata. Nabi kata, haza awan is time already. Nabi kata, sudah masanya Allah nak ambil balik ilmu Nabi kata lukuk sehinggalah tiada kuasa mereka itu daripadanya atas suatu Nabi kata, bila mai masa Allah nak ambil balik ilmu dia manusia tak boleh apa sebab apa? sebab ilmu ni hak Allah ilmu ni hak Allah Allah bagi, dia boleh ambil balik pada bila-bila masa Tentu pernah dengar cerita apa nama Mak Anas bin Malik Um Musulain Um Musulain menikah dengan Abu Talha selepas dia menikah dengan Abu Talha dapat satu anak lelaki laki dapat satu anak lelaki laki tiba-tiba budak ni mati kecil sakit, sakit sakit sakit sakit sakit mati Abu Talha masa anak tu sakit-sakit ni dia keluar bekerja dia balik daripada kerja bila dia balik daripada kerja dia sampai-sampai ke rumah mula kali dia tanya dia tanya Umm Sulayn isteri dia ma fa'alabni anak kita macam mana Ada sakit tadi ni jawab Umm Sulayn dia kata apa? dia kata dia dalam kataan yang sangat tenang dia Abu Salah pun kata tak apa dan kata dalam hadis oh. hadis riwayat daripada Anas bin Malik anak Umm Sulayn anak siri Abu Salah Anak Tadabak, dia kata malam tu mak dia pakai cukup serok. Tidak pernah dia pakai serok macam tu. Umm Sulayn, malam tu punya besiak ni serok ni. Bila Abu Talhah balik-balik, dia tengok, Eh, huat. Om Tuhan, di serok ni. Dia bunuh. Karang-karang tu sepah. Jadi Umm Sulayn, jamu makan. Jamu, dia kata bagi Abu Talhah makan. apa semua makan, sah, beras, mesai, kenyang. Maka bertubuh Abu Talha dengan umusulain bertubuh. Selesai bertubuh apa semua sahaja ini hadis sahih. Riwayat Al Bukhari ada dan Muslim ada. Selesai sahaja semua umusulain kata Dekat Abu Talha. Dekat abang saya nak tanya abang kat sini. ada orang bagi kita pinjam apa apa barang untuk satu tempoh masa. Kemudian mai satu masa Orang tu nak balik barang dia patut tak patut kita bagi balik barang dia dia tanya Abu Talha Abu Talha kata tentulah barang tu pun hak dia punya dia bagi kita pinjam tu pun dah cukup baik dah dia nak nak balik memang hak dia barang tu kita kena bagi tu ke dia Umur Sulai kata abang Allah pinjamkan dekat kita anak Allah dah ambil balik anak mati dari ni suami balik dia tak abang lagi dia jamu suami bagi makan semua ada elok, elok dia pakai dia elok, elok sampai suami pun bersentuh dengan dia apa semua dah sah dia pasti selesai dah, semua dia sekarang. Aku telah ambil dengar ni sudah naik angin dia kata, sangkut sembunyi benda besar macam ni daripada pengetahuan aku anak mati aku boleh sembunyikan daripada pengetahuan aku aku balik main tak bagi tahu. Ni sampai hang bagi aku kena kotoran daripada badan hang. Dalam hadis sebut macam tu. Ni sampai hang buat bagi sampai aku. Jadi tidur dengan hang, hang sampai bagi aku kena kotoran daripada badan hang. Baru hang tahu Kata anak kita mati. Umur tu lain biar. Tak kata apa. Menjelang subuh hari esok Abu Talhah ni. Kawat bubu bubu buk buk Ibu jid subuh dengan Nabi. Terus ditanya Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, pantatlah isteri saya, Ummu Sulai, buat menjadi. Sebab apa tu, kan? Sebab keluarga daripada Nabi ni cukup rapat. Cukup rapat. Rumah Anas, rumah Ummu Sulai, rumah Abu Talha ni, duduk Allah depan, mehrah masjid Nabawi tu. Nabi selalu Nabi pergi semayang zuhur, Nabi pergi rumah daripada dulu pailulah itu usah rumah depa sat lagi main semayam zuha di masjid Nabawi. Begitu sekali cerita tentang Nabi dengan Ummu Sulaim, dengan Abu Talha, dengan Anas ni cerita cukup panjang. Tentulah dengar cerita rumah Nabi, Jibril tak mai lama. Lama Jibril tak mai. Sampai Nabi naik risau, Nabi naik bimbang ni apa hal ni? Jibril tak mai lama ni. Sehinggalah satu hari Jibril mai duduk di pintu aja tak masuk. Nabi panggil Jibril, tanya Jibril, dia Jibril. Apa salah aku? Ada tak kena tak mana aku ni sampai tak mai jumpa aku lama? Jibril kata apa? Pasir bawah tangkin tempat tidung tu ada seekor anak anjing. Dalam syarah hadis menceritakan anak anjing tu ialah anak anjing yang dibela oleh anak Abu Sulaim, anak Abu Talha. Ini cerita ni yang berkaitan dengan keluarga Anas bin Malik ni cukup banyak. Jadi Nabi, Rasulullah SAW bila aku tawah, tanya dia, dia kata patut ke umus lain buat ke aku macam ni? Anak aku mandi dia tak bagi tahu sampai dah bangun dia bagi makan sampai macam ni macam ni punya jadi, baru dia beritahu kata anak aku mandi. Nabi tanya dia satu soalan. Nabi kata, adakah kamu bersetubuh dengan isteri kamu semalam? Dia kata adoh. Hati dia tak abang. Nabi tahu. Dia kata ada, Nabi kata Allah berkati hampa bedoh. Nabi kata menyatu tu ya? Nabi kata mudah-mudahan Allah berkati hampa berdua. Ham Abu Talha dengan Umm Sulaim, mudah-mudahan Allah berkati kamu. Berkat malam tu, lahir satu anak. Anak ni bila beranak-beranak keluar main laki-laki, Abu Talha kata dekat Anas, anak diri dia ni. Dia kata, Anas, kamu bawa adik, adik kamu kecil ni. Bawa ke rumah Nabi bersama dengan tamara. Dengan beberapa biji tamar. Bawa pergi di rumah Nabi. Anas pun gendong budak ni. Adik kiri dia ni, yang baru beranak ni. Bawa pergi jumpa Nabi. Bila sampai dekat Nabi, Nabi senyum saja. Nabi kata, adakah bersama dengan apa-apa? Dia kata, ada tamara. Dia kata, beberapa biji tamar. Nabi ambil, Nabi kunyah-kunyah-kunyah. Nabi sapu tahnih di langit-langit anak ummu sulaim anak abu talhah adik iri kepada anab bin malik ni nabi sapu-sapu di situ nabi doa kepada budak ni dan nabi namakan budak ni wasammahu abdullah nabi sama nabi namakan dia dengan nama abdullah sambung hadis tu lagi dia cerita apa pula dia kata Abdullah ni kematiannya dapat anak, anak dia semua sekali, satu riwayat kata tujuh orang anak dia dapat, ketujuh-tujuh anak dia hafaz Qur'an semua anak yang lahir hasil daripada hubungan yang berlaku pada malam kematian anak laki-laki tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kira begitu sekali benda yang main kepada kita dia adalah hadis-hadis hadis Nabi Alaihi Wasallam. Baik, sambung. Dia kata kemudian sabda Nabi SAW, ini sudah sampai masa ilmu Allah nak ambil balik lagi. Allah dah nak ambil balik dah. Yang ni, tiada kuasa mencari ilmu itu. Dan mengambil tahun lagi. Bila Allah nak ambil balik, siapapun tak boleh buat apa. Sambung hadis tu, فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيْتَ الْعَنْصَارِ كَيْفَ يُخْتَلَثُ مِنَّا وَقَبْقَرَعْنَا الْقُرْآنِ فَوَاللَّهِ لَنَقَرَأَنَّهُ wala nukri annahu nisa'ana wa abna'ana maka kata satu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ziyad bin labid al ansari radhiyallahu anhu dia kata kepada abu dardaq yang cerita hadis ini kata dia betapa disambar ilmu daripada kita bila Abu Dardak cerita Dia kata aku nak abang dekat hamba Satu mata kami duduk dengan Nabi Tiba-tiba Nabi langut naik ke langit Lepas tu Nabi kata dah sampai mata Allah nak ambil balik ilmu Ziyad bin Labid ni bila dia dengar Abu Dardak kata macam tu Dia kata balik dekat Abu Dardak eh, Dia kata tak mungkin ilmu Tuhan boleh ambil balik Dia kata Aku tak percaya dia kata ilmu ni Tuhan boleh ambil balik Maksudnya apa? Padahal sesungguhnya kita dok baca Quran dan kita hafaz Quran dan kita ingat akan Quran itu. Macam mana ilmu Tuhan nak ambil balik? Dia kata kita ni, sahabat-sahabat Nabi ni, kita hafaz Quran. Kita sahabat-sahabat Nabi ni, kita ni ingat segala isi kandungan Quran. Bahkan dia kata demi Allah, kita baca Quran ini sungguh-sungguh. Dah bahkan kita bacakan Quran ini kepada isteri-isteri kita Dan kepada anak-anak kita Tak mungkin ilmu Tuhan nak ambil balik Sedangkan kita begitu sekali pegang dengan Quran Kita sendiri pun jaga Isteri kita pun kita ajak Quran Anak-anak kita pun kita ajak Quran Tak mungkin Allah nak ambil balik ilmu Kalau kita jaga ilmu sampai macam tu Kata kata Ziyad bin Labid al-Alfari ni Sambung dia kata فقال فكلتك امك يا زياد ان كنت لا اعدك من فقهاء اهل المدينه هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم maka kata Abu Darda kepada Ziyad bin Labid Al-Ansari dia kata pokus ibumu daripadamu mu tidak berani ya ini orang ada dia kalau mawa disebut sebut ni sakilat ka ummuk maksudnya hmm, sia-sia mah hang anak hang macam tu maksudnya ataupun kalau terjemahan melayu ni dia datang sulatoki ok, hang ni lebut tu terjemahan dia sakilat ka ummuk apalah hang ni penat mah hang beranak bodoh guna macam ni albiqoh macam tu macam dah maka kad abudarda kepada nabi kepada Ziyad bin nabil al ansari dia kata, pupuslah ibumu. Tidak beranuh ia kepada kamu. Yang ni heran betul dia kata, kamu ni wahai ziyad. Sesungguhnya, aku sangka kamu satu orang yang faham hukum Allah di kalangan orang Madinah ni. Abu Dardak kata, aku dah ingat kau, hal ni alim sangat. Aku dah ingat kau, di kalangan penduduk Madinah ni, hal orang hebat. Eh, sampai hak ni, kau tak boleh faham. Ha, itu berapa maksudnya. Maka sekarang kamu kata hendak dibaca sungguh-sungguh dan hendak diingat sungguh-sungguh akan Quran itu. Jangan kamu tak tahu, semuanya itu tidak ada faedahnya melainkan dengan amal. Ah. Ha. Ha, Ang ni dekat apa ni? Apa guna kita hafal Quran kalau kita tidak amalkan dia? Apa guna kita belajar Quran kalau kita tidak praktikkan dia? Kan abang kata hang hapai Quran, hang ajar Quran dekat bini dekat anak-anak hang apa guna kalau kiranya Quran itu tidak dia amalkan? kita hari inilah. Quran ni hebat kita hari ni. Dengan ada majlis tilawahnya, dengan kita jadi tuan ulama, Kari daripada luar negara semua kita panggil mai musabaqah tilawah Quran bagi hadiah kepada pemenang puluh-puluh ribu ringgit. Apa guna semua tu. Kalau sekiranya Quran tidak diterjemahkan Dalam bentuk amalan Di dalam negara Itu maksudnya Apa gunanya? Sampai hari ini Hukum Quran tidak dilaksanakan Apa gunanya? Apa gunanya Quran itu Di, di, di, di majlis tilawahkan Dibuat majlis lawan baca dan sebagainya Buat mahat tapis banyak-banyak dan sebagainya Kalau sekiranya Quran itu Tidak nampak dalam masyarakat kita Sebagai satu yang diamalkan Apa guna? Bukan kata tak bagus buat tu. Tapi tak cukup setakat buat tu saja. Quran itu mesti diterjemahkan dalam bentuk amalan. Baru kita rasa keharmonian dia. Takut tuan-tuan sampai hari ni kita takut. Keamanan. Tak ada. Buat rumah. Dengan penek pagang. Buah khawat duwi pula lagi. Bubuh grill pula. Rumah bubur geril pula lagi Bubur alam sistem pula lagi Bubur CCTV pula lagi Pasal apa tu Yang menjadi namanya -nama itu pasal apa Pasal takut penyamun. Makna dia apa Keamanan tak ada Keamanan tak ada takut Nak tidur malam ni dengan macam-macam wa ila hukumlah Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyumlah Allahumma anta assalam wa minkas salamlah dengan kul huwallahu ahadlah dengan macam-macam gerila-dada dah, dah. alam rumah dah on dah CCTV pun dok jalan dah lagi tu pergemis dengan ayat Quran pula lagi macam apa macam takut Aku orang email mel dekat saya dekat-dekat jadi kat belah kolong tu. Mai aku dapur-dapur rumah dia orang um, perempuan tak kerja duduk di rumah. Mai aku dapur-dapur rumah ni dok ketuk pintu dapur apa semua. Bila buka pintu tanya apa dia? Dia tanya ni ada tak botol-botol minyak apa? Botol-botol minyak masak. Tak tak pakai dah, ada dah. Dia kata kalau ada 2 botol minyak masak bagi mai, dia bagi satu botol minyak. Satu botol minyak free bukan ladin pula lampu lama tukar lampu baru kalau ada botol minyak masak dalam rumah ada pakai dah botol kosong bagi main ada dua botol saya bagi satu botol minyak masak free terus dengar kedai free memang baguilah ada ada ada buka pintu rumah bagi bagi dua bagi tiga bagi empat apa semua dia pun bagi juga botol minyak masak dia bila bagi pegang aja jadi bodoh pegang aja botol itu jadi bodoh so bagi panggil macam sampai dalam habis apa hadut sorok dalam lelaki mana hadut selip bawah silam bawah sikap mana semua buka bagi habis bagi bagi bagi Depan ni naik kereta jalan berapa minit kemudian baru sudah duduk jati pula di perlumpur macam tu hadut telefon berkenal orang ni dah kata lah dah pada duduk abang dah ada orang kenal ni telefon ni ni Encik Syamsuri ke kan? ha, ya abang encik tanya encik encik menang apa eh Menang pula bila aku masuk peraduan apa ni. Bagi Encik ni adalah lah apa kad bonus link kan? Haa ada Ada kad tu pakai tak pakai yang tu. Haa tak apa lah. Apa pun tanya Encik. Tanya Ini Eh kita bersyuk. Encik boleh bagi account number bank Encik tak? Ah ha, yang tu yang dia nak nak. Account number 1234567. Kita mahalibu. Kita letak lah. Kita kalau orang lain, ekor nombor ajak-ajak dia taring dah pergi tengok sana, bujang cerono. Datok Bibi dia tengok tinggal 100 ringgit aja. Ya. Tak ada pun 50 ya. tak banyak kan? Okay. Tapi duduk tinggal 10 pun sakit hati juga, boleh 40 orang ambil. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati hmm. Maksud dia apa? Dia nak abang kata keamanan tu tak ada. Keamanan tu tak ada maka jadi macam ni. Baik. Apabila Quran itu diamalkan, insya Allah tak ada benda ini. Sama dengan hadis yang kita baca mula tadi. Dua orang main jumpa Nabi ha, sorang, ha, yang seorang yang ha, seorang yang seorang main mengadu miskin yang ha, seorang main mengadu bersek. masalah tamun, rompak jadi banyak sangat. Benda ni ini dia jadi baliklah kerana nak nak 50 hanggit ni apa saya rentak beg tangan kawan ni sampai rebah, sampai bengkak, kawar muka 5 hari tak sedap diri, mati beg tangan tu ada 50 hanggit je kerana 50 hanggit tu dia rentak dia ni tak mau lepas, dia rentak dia ni tak mau lepas dia heret pi dengan motor dia bersangat muka dia jalan ni kerana 50 hanggit tu punya reset masuk hospital 5 hari tak sedap diri hari ke kena mati keamanan tak ada Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Pasal apa? Persoalannya pasal apa? Puncak kali besar dia pasal apa? Pasal Quran tidak diamalkan. Itu saja. Kalau Quran diamalkan, Allah Subhanahu SWT bagi jaminan. Dia akan tolong jaga keamanan kita. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Maka lihat ini. Tuhan. Maka lihat ini Taurat. Dia kata dan apabila di sisi orang Yahudi dan orang Nasrani. Tengok kepada Taurat dan Injil. Di sisi orang Yahudi dan Nasrani. Maka apakah faedah yang ada pada mereka itu? Yahudi dia pegang kitab Taurat dia. Nasrani dia pegang kitab Injil dia. Tapi dia tidak praktikan isi kandungan Taurat dan Injil. Kalau dia praktik, dia terima Nabi Muhammad. Maksudnya okay, dalam Taurat az dalam Injil Az-Zaib sebut tentang Nabi Muhammad. Dia tak ikut Taurat betul. Dia tak ikut Injil betul. Maka dia tolak Nabi Muhammad. Apa guna ada Taurat dan Injil kalau sekiranya dia tak percaya kepada Taurat dan Injil? Maka macam itulah kepada kita. Apa guna ada Quran kalau kita tak percaya Quran? Maka Abu Darq kata balik kepada Ziyad bin Labid al Ansari dia kata hamdul kata Quran hamdul baca isteri ham pun ham ajak Quran anak pun ajak Quran apa guna nah, kalau sekiranya Quran itu tidak diamalkan Abu Darq marah kepada Ziyad bin Labid al Ansari ini maka apakah dapat peredah daripada mereka itu sambung hadis tu dia kata jumai pada ki tu Abu bin As Samit qultu ala tasma'u ila ma yaqulu akhuka abu darda fa bil ladhi abu darda qala jubayr maka berjumpa aku satu sahabat nabi SAW yang bernama ubadah bin as-samit kata aku kepada dia Tidak akan engkau wahai ubadah dengan barang yang dikata oleh saudara kamu abu darda Jubair ni jumpa pula dengan Ubadah. Dia kata dekat Ubadah. Eh, anda tengok tak Abu Darda kata apa? Abu Darda kata dia ada tengah hadis daripada Nabi. Nabi kata ilmu Tuhan akan ambil balik menjelang akhir zaman esok ni. Ilmu yang kita doa adalah ni, Tuhan akan ambil balik. Anda tengok tak Abu Darda kata begitu. tu? Betul kan ni? Apa yang Abu Darda kata ni? Ilmu Tuhan nak angkat balik. Jubair ditanya Ubadah bin Salih. Maka aku khabarkan kepada Mubadarah apa yang dikatakan oleh Abu Darda itu bahwasanya Nabi SAW bersabda ilmu akan diangkat daripada manusia. Sambung habis itu kala sadaqa Abu Darda in shi'ta la uhaddithunaka bi awwal 'ilmin yurfa'u minan nas al khushu' yushiku an tadkhula masjid jama'an fala tara fihi rajulan khashi'an Maka kata Ubadah betul apa yang dikata oleh Abu Dharzah Ubadah ni, Bila Jubai yang main tanya oleh ini betul-betul. Ini Abu Dharzah kata ilmu Tuhan nak angkat balik. Hmm. Ubadah kata apa? Dia kata kalau itu yang dikatakan oleh Abu Dharzah memang betul. Aku pun dengar Nabi kata. Nabi kata menjelang akhir zaman ilmu Tuhan akan angkat balik. Maksud sedarlah lah, ni ilmu Tuhan tu ambil baliklah. Sedarlah berapa ramai budak kita lari budak kita budak Melayu budak Islam kita lari tak mesti baca Al-Quran berapa ramai buka buku yakin duk pegang saja mata duk tengok orang tak tahu baca tak tahu baca orang baca quran dia ada buat mulutnya ni hari ni Tuan-tuan sembang pas baca jawi ni. Quran tu. Quran tu orang Islam dengan Quran. Tak letih baca Quran. Masya Allah. Apa nak jadi? Orang Islam tak tahu baca Quran. Apa nak jadi? Itulah perlembagaan orang Islam. Itulah pedoman hidup orang Islam. Itulah wahyu yang Allah buat turun dekat Nabi Muhammad untuk orang Islam. Orang Islam tak tahu baca Quran. Panggil anak dia, panggil main-main. Abang baca, ayah nak dengar. Abang baca Quran ni, tengok. Terkulak-kulak, terrenyih-renyih. Tak tahu baca. Daripada darjah satu. Ada ustaz, ada ustazah dalam keles. Dia mengajak ugama ni. Sampai setidak-tidaknya dia habis tingkatan lima. Dia SPM sekolah. Tak gerti baca Quran. Nak gerti macam mana keles Quran tuan. Keles Semayang tuan. Keles ugama tuan. Tak reti tu bukan pasal bodoh, pasal bengkang. tak mau mengaji. Contoh bayang generasi ni esok jadi orang tua, depa nak jadi pak budak-budak esok ni. Macam mana? Dia pun tak tahu baca Quran, macam mana ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu juga Allah angkat ilmu. Itu juga tanda Allah angkat ilmu daripada orang Islam hari ini baik dia kata maka sabda Nabi SAW yang demikian itu maka engkau hendaklah ketahui nesaya boleh aku ceritakan kepadamu bahwasanya awal-awal ilmu yang diangkat Allah daripada manusia itu ialah Hushyum. Ubadah bin Samid dia tambah pulak satu lagi dia kata Abu kata Allah akan angkat ilmu Abu Darda kata, Nabi beritahu kat dia, kata Allah akan angkat ilmu daripada manusia. Aku nak tambah lagi satu. Aku dengar daripada Nabi. Nabi kata apa? Hak pertama Allah akan angkat, ialah khosyok dalam semayang. Abu Darda Kata begitu. Tunggu. Yang ni hampir bahawa engkau masuk dalam masjid yang di semayang jemaah di dalamnya. Maka tiada engkau ketahui padanya, satu orang tu laki-laki yang khosyok dalam semayang. Lagi dahsyat Mubadah kata apa? Dia kata bukan setakat ilmu Tuhan angkat Khosyuk Allah akan angkat Daripada manusia Akan sampai satu mata Hampir mesjid Mesjid yang menjadi tempat Kebiasaan orang semayang jemaah Hampir masuk Nak cari seorang Dalam masjid tu Yang semayangnya khosyuk Tidak ada Tak telah dah jadilah Lah ni tak telah jadilah Kata At-Tirmidhi, ini hadis Hasan Dhaqir Nah, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. apa benda-benda macam ni kita, kita kena ambil ingat. Pengajaran besar daripada apa yang kita baca Madani, apa dia? Pertahankan ilmu. Pertahankan ilmu ni. Setidak-tidaknya untuk kita, untuk keluarga kita. Setidak-tidaknya. Tuan-tuan, buat keluarga dikit apa? Bagi anak, berarti murah. Bagi dia berarti dulu. Berarti baca dulu. Setan dengan hati dulu, berarti baca dulu. Kendian baru kita tengok bagi dia reti makna quran Kendian baru kita tengok bagi dia amalkan kandungan quran Baca apa tak boleh ni macam mana ni. Muslimin dan Muslimah yang di Rahmatul Rasulullah. Satu sahabatkan ni pun saya tanya apa boleh. Dia kata ustaz ni nak tanya ustaz tentang ilmu sakrah. Sakrah pula tak. Nak tanya ustaz tentang ilmu sakrah. Awaknya kata. Sakrah ni ada satu daripada ahli keluarga saya ni tak tahu dia nampak. Dia tak jadi dia lah. Eh, macam mana? Macam mana? Dia tak jadi dia. Dia tak jadi dia macam mana? That dia sebenarnya tu lebih lain. Tapi lah dia jadi lebih lain. Jadi dia tak jadi dia lah. Oh, ok, ok. Itulah jadi dah panggil satu orang main tolong tengok. Dia ni main, main tengok dia kata dia ni ada ilmu shakar. Nak kena buang ilmu shakar tu daripada dia. Kemudian sudah ditambah pula Ada sahabat yang tadi pun. Dia ni anak dia ada dua orang hafal suraan. Dia kata, jadi bila anak saya yang hafaz Quran ni, bibir, dia kata, dia ni dia, dia jadi satu macam. Dia tak boleh dengan anak saya yang hafaz Quran ni. Tak boleh. Jadi Ustaz betul enggak Ustaz tentang ilmu saka, ilmu apa ni? Tanya pula. Saya tak berpandat dengan benda ni. Cuma kalau nak tanya saya tentang wujud ke dah makhluk-makhluk selain daripada manusia apa orang ni, ada tak ada? Jawab dia ada. Quran sendiri ada surah Al-Jin yang menceritakan tentang wujudnya komuniti ini, komuniti jin ni ada. Hadis sendiri bawa main dekat kita cerita bagaimana Nabi saw telah pun biasa berdoa dekat jin. Nabi bawa sahabat dia satu malam sampai satu tempat, Nabi draw satu bulatan aje kan? Nabi kata sahabat dia handuk dalam bulatan ni apa jadi pun jangan keluar daripada bulatan ni. Nabi pi, pi pi pi pi pi hilang dalam gelap malam. Tak lama lepas tu sahabat yang duduk dalam bulatan ni dengar bumbang-bumbang bunyi. Dia risau takut something jadi kepada Nabi. Dia tu ingat Nabi tengok kukuh apa jadi dekat Nabi. Tapi teringat Nabi pesan apa jadi pun yang keluar daripada bulatan ni. Jadi dia memilih untuk taat perintah Nabi. Dia tunggu dalam bulatan tu sampai nak menjelang subuh Nabi baru batang balik. Bila nampak-nampak Nabi, Alhamdulillah tanya Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, apa tu Ya Rasulullah, apa tu jadi? Tadi lepas pada Tuhan tinggal saya, tadi saya dengar bunyi macam tu, macam ni. Tapi saya ingat pesantuan jangan keluar daripada bulatan ni. Saya pegang pesantuan, salah Salahkah saya tak pergi tolong tuan. Nabi kata, nasib baik, saya dengar pesanan. aku. Kalau yang keluar daripada bulatan ni, akan dikoyak-koyak oleh jin. Sebab Nabi kata, aku pergi berda'wah kepada jin. Nampak? Jadi... Quran ada satu surah pasal dia hadis ada cerita pasal dia maknanya benda ni ada dia boleh tak boleh nak buat apa-apa kat -apa kita bergantung dengan izin Allah kalau Allah izin jadi Allah tak izin tak jadi jadi cerita pasal soalan tadi ni kata dia ni mungkin kahada wallah wallah saya tak tahu nak jawab secara tepat tak tahu tapi orang yang reti tentang bidang ni mungkin dia reti cakap lebih daripada yang saya katakan baik apa dia nak tanya yang kedua dia nak tanya yang kedua yang kedua dia kata dah orang hak mai dok ni ni kata dia dah negotiate negotiate dengan makhluk-makhluk ni dia dia kata ada banyak ekor jadi sebahagian ni setelah hadas siti apa terbentuk terbentuk lawan angin ada siti apa agak dengan jin ni tembang apa ke kautim kautim sebahagian keluar daripada dia ni silalah tapi ada lagi dua ekor bagi dia bantah tak mau keluar, melainkan dia mau supaya dia diwariskan kepada orang lain. Sabak dia dekat. Masalah saya tadi lah ustaz dia kata, bini saya pula terpilih untuk terima ni dia kata. Tu macam mana udah saya kata tengah mengarau ni. Walimah apa ni semua tak mau dengar, cerita dia suruh dia kau tim sampai habis sampai dia pandi keluar dia. Tang lain. Tak mau tak mau tak mau. Dia tak boleh lagi Tapi ustaz benar ni betul je lah ustaz ada kan lah Nak boleh ulang balik ke Cerita buat lengkang pula dia dana balik lah, Saya kata lah. Nabi SAW pun pernah kena sihan Nabi SAW pun Allah pernah takdirkan Nabi kena sihan Sampai Nabi ni teruk sampai rambut pun jatuh Allah hantar dua malaikat, satu duduk di kepala, satu duduk di kaki. Hadis sahih, cerita. Satu duduk di kepala, satu duduk di kaki. Dua malaikat ni duduk bercakap bagi Nabi dengar. Malaikat yang hujung kaki tanya, dia kata, apa kena dengan Muhammad ni? Hak duduk di kepala ni jawab, dia kata, Muhammad kena sihir. Hak hujung kaki tanya, dia kata, siapa yang sihir Muhammad ni? Hak hujung kepala jawab, yang sihir Muhammad ni, namanya Labi bin Apa ni beritahu. Apa benda yang dia guna sebagai alat untuk sihirkan Muhammad ni? Hak ujung kepala Lijawa, dia guna sikat dengan beberapa helai rambut. Dia pergi buang dalam satu telaga. Bagi Nabi dengar benda ni. Kemudian yang Nabi SAW suruh sahabat dia pergi ke telaga tu, ayam telaga dah berubah jadi merah. Cari jumpa alat yang digunakan untuk buat sihir Nabi ni, dengan izin Allah Nabi berbaik hadis ada menceritakan tentang benda ni tapi jadi tak jadi benda-benda ni bergantung pada Allah izin dan tak izin Allah izinkan benda tu jadi dekat Nabi Bagi Apa? pengajaran untuk kita umat di kemudian hari ini satu apa dia? wujud benda-benda ni yang kedua apa dia? apa sakit pun dikulidain dawah setiap penyakit ada ubat dia tunggu bila ubat tu kita nak jumpa jadi apa benda juga yang main daripada Quran, daripada hadis Nabi ini, dia ada pengajaran yang cukup banyak. Dan pengajaran-pengajaran itulah yang kita nak jadikan pedoman dalam hidup kita. Kita mau hidup pegang pedoman yang tak tentu punca yang kemudiannya sudahlah kita sakit. kita disesatkan pula oleh kepercayaan yang karut-marut ni. Kita nak apa pun sumber sandaran kita rojokkan kita Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nah Lepas ana apabila insyaallah kita masuk bab ma jaa fi man yaqlubu bi ilmihi dunia itu bab yang menceritakan tentang orang yang belajar agama orang yang belajar agama dan tujuan dia belajar agama itu kerana nak cari senang dunia hadia sama istri tadi dan dia akan mai segala amaran-amaran dia tentang kita kena baca benda ni. Supaya apa? Supaya kita dapat memperbetulkan niat kita dalam belajar agama ini. Kemudian dia akan mai pula majaa'atil hasi ala tabligh ilma. Itu bab yang datang pada menyatakan kita disuruh menyampaikan hadis yang kita dengar. Saya ada satu sahabat nonda dia pensyarah sebuah universiti. Masya-Allah bagus kemyoa insya-Allah ini dua-dua hasban al-wad dua-dua insya-Allah ini mesti dengan dua, -dua, wife, dua, -dua PhD dua-dua orang -dua, punya azin ugamo ni masya Jadi satu kerja bagi dia setiap hari dia dia akan scan apa nama hadis. Hadis Nabi ni hadis dengan perjemahan ni dia akan scan dia akan buat posting email kepada kepada kepada ni yang ada dekat dia dia post email dia hantar mail hadis nabi topaz around dia boleh menyembut dia hantar hari-hari dia dia boleh commit diri dia dia, dia ada komitmen dia boleh commit diri dia hari-hari dia ambil satu hadis dia scan dia masuk attachment Dia dalam email hantar kepada kepada mailing list mailing list dia ada, ada banyak dia hantar di semua orang. Tapi itulah dalam ramai-ramai yang -ramai had terima ni ada yang boleh telefon dia dekat ni. aku tak mahu ada benda ni hantar dekat akaun Ada juga Sheikh Garbus yang mandani. Orang hantar mai hadis Nabi. Kalau hang tuan, tuan, kalau nak klik buka baca 5 minit aja, 5 minit. Kita punya mengumpul dana dalam 24 jam sari ni kita punya mengumpul dana ni tak tahu berapa banyak apalah 5 minit untuk nak buka attachment hadis dia ni klik buka, tengok apa hadis tak mau baca hak Arab, baca hak Melayu saja kita sendiri nak tidur buka, kita hadis baca, kita kata tak nak masa, kita malas, kita apa kawan hantar main dekat kita apa salahnya, kita klik buka tengok hadis apa, dia hantar hari ini. Kalau malas nak forward benda tu dekat orang lain pun, delete pun tak apa eh. Buka baca. Jangan hantar email dikat dia. Jangan telefon dia. Jangan SMS dia. Kata jangan to include aku di dalam mailing di sana ni. Aku tak larat nak baca lah hadis-hadis ni. Tentu lah. Di baru ni pula dia pergi buat pula calculation. Dia ni lecturer dalam bidang accounting. Dia buat calculation. Satu hari, 24 jam. Dalam 24 jam, berapa minit kita buat ibadat? Dia dia perlu buat calculation kira. Katalah kita semayang ni, satu semayang kita ambil 5 minit. Lima semayang, 25 minit. 25 minit, kita doa ada lagi 23 jam, 35 minit lagi. Masa kita buat apa? 25 minit aja sehari yang kita semayang, kita ingat Allah. 25 minit aja. Kalau lah satu orang tu dia kata semayang kemudian lepas semayang dia ada baca Quran ke apa ke. Kata tambah lagi 10 minit. 15 minit dia ni Satu waktu semayang 15 minit. 15 kali dengan lima waktu semayang. Baru berapa minit doa. ada. Tak sampai 2 jam tu. 22 jam lagi doa. ada. Dia buat calculation ni. Detail nanti kita cerita Detail dia buat tu dia kata last dia bebas, Kalau satu orang tu mati umur 60 Dia kata Mati umur 60 tahun Dia ambil kira daripada akhir balik Katalah laki-laki umur 15 Sampailah umur 60 dia mati Berapa tahun masa yang dia ni dipanggil Mukalla yang dosa pahala dia dikira Dia kira cari berapa minit Kali dengan sebulan Kali dengan tahun Kali dengan berapa tahun jumlah jumlah satu orang yang umur 60 mati balik mengadap Allah amalan dia bawa babi kecil aja Datuk hak maghru dia ni punya banyak macam mana tu kita depan Tuhan ni Allah bagi kita hidup 65 tahun aja dunia ni satu kita balik mengadap dia bawa babi kecil di tangan Pahala kita dalam bahagian kecil itu aja. Apa kita nak kata dekat Tuhan? Tadi hadis kita baca apa? Allah subhanahu wa ta'ala tanya, Alam usia malat, tidakkah aku bagi dekat engkau harta di atas dunia dulu? Tidakkah aku hantar Nabi masa di atas dunia dulu? Kalau Tuhan tanya balik, tidakkah aku bagi dekat engkau 65 tahun umur di atas dunia dulu? Apa yang akan bawa dekat aku hari ini? saya bila tengok dia punya email aku takut jadi takut kita ni sendiri jadi muhasabah diri kita kita sendiri duk muhasabah aku ni pun banyak mana ni duk ingat-ingat balik semayang kita baca Quran kita sikit sebanyak hak kita buat ni tengok Allah -al kuat apa ni aku nak buat balik mengatakan Allah itu yang benda tu bukan nak bagi dekat Allah benda tu nak selamatkan kita itu di atas di atas apa yang kita buat yang ikhlas kerana Allah tu atas limpah rahmat Allah Allah nak tolong kita muslimin dan muslimat hijrah maksum. Banyak lagi benda kita tertinggal tentang. Contoh dia buka kajian layu, hidup dalik dada dekat orang kata kita ni dah sempurna, duk kata kita ni dah tak pada, dah, kata kita okey jangan ada perasaan menjenguk. Karena perasaan itu menipu kita. Sebenarnya kita tak ada apa. Sebenarnya kita tak ada apa, tuan-tuan. kita ni kalau nak banding bukan dengan sahabat Nabi. Dengan syuhadat yang mati di palestin saja cukup. Siapalah kita ni. Satu orang hantar main dekat saya pula satu email gambar al-shahidah. Perempuan-perempuan yang mati syahid di palestin. Hantar main gambar perempuan Arab ni comel-comel. Tiga-tiga umat 23, umat 22, umat 20, umat 19 syahid mereka. Syahid lebar. Untuk mempertahankan talang hayat lebar. Daripada Yahudi. alaihim ajma'in. Siapa kita berbanding dengan mereka ni? Jangan banding kita dengan para sahabat Nabi. Jauh tuan-tuan. Banding dengan orang ni. Sahabat anak kita Masa untuk apa? Muhasabah diri. Perbaik. Kelemahan diri. Itu yang terbaik. Sebab apa? Kubung kita. Kita seorang duduk dalam diri mak kita tak boleh masuk tolong, ayah kita tak boleh masuk tolong, anak kita tak boleh masuk tolong, ustaz kita tak boleh masuk tolong, apa, apa pun tak boleh. Kita dengan Allah Subhanahu wa Ketajuk yang akan datang ni tafsir hadis ala tablirin lima. Perinda supaya kita ni dengan apa pun hadis ni sampaikan dekat orang lain. Supaya apa? Dakwah itu berkembang muslim dan muslimah in rahmatillah. Tajur tu dia panjang sampai kemudian dia mai tajur iman. Kata hadis alahuwa yara annahu khajit. Ini cerita satu orang yang membicarakan, meriwayatkan hadis padahal ia fikirkan bahawasanya ia bohong. Ini, ini satu baban panjang juga tentang benda ni dan kemudian cerita tentang hadis dia kata bukan hadis, ha bukan hadis yang dia kata hadis. Ini semua cerita dalam bidang ilmu yang insya-Allah paling Allah bagi kita sehat tubuh badan, Allah bagi kita masa. Kita tanggung baca untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Fatihah. -as. Subhanallah. Aduh Allah. Ta'awwudz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. اللهم صل على محمد صلى الله عليه والله صل على محمد في الاولين والايام الاخيرين وسلم ربنا الله تبارك وتعالى امسادتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفي نعمه ويكافر مذيلا يا ربنا لك الحمد كما ينضغي لجلال وجهك الكريم وعزيز السلطان رضينا بالله رباه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فحمى النبيين رجاء خاتم المرسلين اللهم فطئنا في الدين